Varmt välkomna till Det borde veta, frågesporten med allmänbildning i centrum. Mitt namn är Johan Ågren och med mig i studion så har jag... Alexandra Örn. Och din roll? Jag är domare. Oj, vad spännande. Vi har ju sänt förut. Ja, det har vi gjort och då sa vi ju faktiskt att detta kanske var första och sista gången, men det var det ju inte. Nej, vad härligt, för jag har mm. saknat att sända. Det är oerhört trevligt att vara tillbaka i studion. Det är bland det roligaste som finns, man får så mycket adrenalin och det är bara kul. Men vi har två tävlande med oss idag som heter Amir och Henny. men mm. stämmer bra. Hur står det till? Ja, det känns bra. Men vi får se hur det går. Man är inte så jäkla allmänbildad som man tror man är. Nej, det är lite samma för mig. Det ska bli oerhört kul faktiskt att vara med det här nu. Det har varit mycket snack om det och jag har velat delta så det blir kul. Jag är inte heller så jätteduktig. Det är bra att jag och, att och står mot varandra. Ja, lite tv-kamp här. ja Har ni förberett er på något vis? Nej, faktiskt inte. Nej, läst lite nyheter men det är ändå så. Ja. Typ. Vad är det sjukaste som hänt i veckan tycker du? I veckan? Ja. Det har inte hänt så mycket sjukt i veckan. Det snöar i måndags, jag tycker inte det var så nice. Det är det sjukaste som hänt i veckan. Ja. Om snö. Men vi har ju olika regler här. Kan du berätta vad som händer i programmet? Ja, jag kan mycket väl berätta så att du som lyssnar vet här också. Vi kommer ha Vem där, inte inleda med det, men där man då kommer få höra en ljudfil och gissa... Eh, då vem där vi är ute efter Och eh, beroende på hur lång tid det tar Desto mer eller mindre poäng så får man eh, Sen har vi då nyhetsquizet Där vi kollar ah, om ni har hängt med Vad som har hänt under veckan eh, Och då svarar ni sant eller falskt Och sen eh, lightning round eh, Där vi då har ett tema Som är Johan eh, Idag så är det tv-program och tv-serier Väldigt spännande Men eh, först av allt så har vi Vart är vi på väg och då ska vi då ta oss till ett resmål där deltagarna ska gissa vart vi är på väg. Mm. Och då så är jag tvungen att spela den här som du inte visste att vi hade förra gången. You be the fellowship of the ring. Right. Ska man... Where are we going? Det, det här var bara en jingle där ja. Jag, <laughs> jag tror man skulle se sitt namn där <laughs> Vart, var, vart hade du visat på att vi var på väg med den? Ja, saga om ringen liksom. mm. Till Helms Deep eller till, ja, Jag kan inte jättemycket Om Fylke heter det va? Ja, det... Är, nej. Ja. Något ställe. Ja. <laughs> Vattnadal, jag är bara name-droppar grejer så jag tror vi har med saken och Vingen att göra. Men det är alltså, precis. Har vi några fler ingående regler? Ja, jag tänkte gå in lite mer på reglerna här till vart vi är på väg. Och det är så att vi varje vecka har ett nytt resmål som vi når med fem stycken ledtrådar. Om de tävlande tror sig veta så ropar de sitt namn och sen skriver ner svaret på en lapp. Och... Ja, innan nästa poäng då kommer eh, och poängskalaren är 5, 4, 3, 2 och 1 och det blir ju lättare för varje gång eh, får vi, ja, vi får hoppas ja. att det blir lättare jag har jag, fått lite klagomål från Johan Ågren här vi har gett lite kritik för att det här är oerhört enkelt från 5 till en poäng <laughs> um, det är, då är vi väldigt värdelösa om vi inte klarar det, då. Ja. det som, lite Nej. press på oss mm, lite press. Ja. hur känner ni att geografikunskaperna är? Dåliga ja, Jag har husat bra i alla fall vilket världsdel är Europa och eh, Ganska bra i Sverige också mm. mm. Tur att jag det tillhör Europa då ja, <laughs> men alltså, ja men Just i Sverige har jag också, ja, också Sverige går ju bra typ Men, resten men det är typ best. huvudstäder i andra länder liksom i Europa. Mm. Ja men vad spännande mm. För det här kan ju vara både en huvudstad och icke en huvudstad Det kan mm. vara vad som helst lite mm. Men då så jag igång En matta som inte har någonting Med resmålet att göra och så inleder jag Med fem poäng Och då ser det Resmålet vi är på väg till Ett ställe för guden med hammaren Så när ni tror jag kunde Eller äh, vänta, nu? Ja. Om jag gissar fel, vad händer Du får inga poäng <laughs> Det som händer. Men skriv svaret på lappen mm -hmm. Och då får du inte gissa på den här poängen Nej just målet. det <laughs> Uh, jag uppvepar Resmålet vi är på väg till är ett ställe för guden med Det är alltså fem poäng På fyra poäng Vi är ute efter den största staden I ett land där man pratar en del franska Trots att man ligger ovanför Trump Åh, oh, en uh, shit Men det, det är ett land alltså Nej, det är en stad som det är en stad men får jag gissa nu på fyra poäng? Ja, det får jag gissa på fyra poäng. Eller så kan du vänta. Du mm. kan ju mm. vänta, för mm. du vet ju inte om ni har gissat nä, vänta. Nä. Jag lite, ja, jag vänta. Får jag gissa väldigt... igen ändå? Nej, du Oj. har gissat nu, nu, nu, på din nu fem poäng, Oj. Mm. Ja, vi kör till det. Tre poäng. Stadens hockeylag Maple Leaves har vunnit Stanley Cup 13 gånger. Amir. Men, ja jag har ju sagt, Jag var ganska säker på det i tidigare också. Nu har jag inte så där. och jag okay. fortsätter. Och svensk en börjar har livat där. Mm. Ni kommer garva åt mitt svar. <laughs> jag, jag fortsätter hela vägen i det här. Jag vet ju nu vad det för ställe <laughs> Staden ligger i provinsen Ontario i landet med en med ett lönnlöv på flaggan. <laughs> Okej, okay. det var inte sant där. På ett poäng. Tor du tord du veta vart vi är på väg eller tror du säga att du är on to it? Va? Det var bra, Det var riktigt bra. Tack. Eh, ja, Henny, det var ju du som började med att gissa. gissa. Gissa på fem poäng där, Henny. Du fick ju lite panik på fyra poängen. Såg jag i dina ögon. Ja, att jag ville ju svara. Alltså ett nytt svar. Ja. Jag trodde man fick gissa flera gånger. Nej, tyvärr. Ja. Vad hade vi då? Vad skrev du? Okej. Okay. Jag gissar ju bara på guden med hammaren, så det var ju lite fel att gissa den där. Jag skrev Aten. Aten, ja. A, a, a, a. Och jag skrev då Toronto. Oh. Ja. ja, och du skrev ju då det på tre poäng. Du blev ju säker på hockeylaget. Ja, jag var, jag var ganska säker också. Jag visste att det var något land i, i Kanada. På fyra poängen där Men jag vågade inte riktigt gissa vilken mm. Nej, gud och mahammen är ju Thor som man är ute efter Jaha det är. Jag tänkte bara att det, inte, det är så, så här Grekland ska. Det är så här mycket gudar där <laughs> Ja, det är det Det är det, <laughs> det, är, det, är det verkligen <laughs> Fast uh, guden Thor var ju uh, faktiskt uh, skandinavisk. Uh, Aha. Han är asagud. Ja, Asa, okay, uh, det var en bra gissning uh, ändå. Och du vågade gissa? Mm, ja, men det är friskt vågat Satsa allt. Ja, satsade allt. Jag liksom. fegade det, ja, men. Mm, Precis. grann. Mm. Han kunde vara på fyra, men uh. vågade inte chansa Nej. riktigt och höll sig kvar till tre poäng. Mm. Uh, detta gör ju att ställningen är 3-0 till Amir. Oho. Men vi har en mm. lång väg att gå i programmet. Mm. Ja, gud ja. du har chans att komma ihop. Eh, totalt blev det 28 poäng. Oj. Då så. Jag hinner ta Ja, absolut. Eh, så det är ju inga problem. Men vi inleder med nästa segment. Ja, och nästa segment som du kallade är ju nyhetsquizet. Och det är här vi ska kontrollera då om Henny och Amir har kollat nyheterna tillräckligt mycket i veckan som har gått. Eh, och under två minuter så kommer då Johan här att läsa upp nyheter och de tävlarna ska avgöra om det är sant eller falskt. Och Vi tar det en och en så först är det bara antingen Amir som svarar och sen är det bara Henny. Okay. Mm. Ja. Då inleder <skratt> vi med Amir som får svara. Det är, jag vill bara korrigera att det är under en minut som jag yeah. läser. Ja, Okej, okay. ja, två minuter sammanlagt. Då. Men så att vi inte har missförstånd här i programmet. Uh, känner du dig ja, Jag är redo har Nu behöver jag inte skriva någonting du är bara sant eller fast Du svarar sant ja. eller fast yes. Har du koll på nyheterna? Kan vi också Ja, hyfsat Hyfsat <laughs> Vi får se hur det går dock Ja, uh, yeah. men då så kör vi igång här Programmet så ska vi låta ha sedan 1997 Nu blir Sarah Dawn Finer den första kvinnliga programledaren efter Kalle Sant Sant sedan sommartiden infördes på 80-talet av EU har protesterna varit många. Varje år får EU-ministern Ann Linde cirka 2500 önskemål om att sluta med tidsomställningen. Falskt. Falskt. Efter att Sollefteås BB lade ner har protesterna varit många. Bland annat tar Trafikverket nu ner en varningsskylt som visar en gravid kvinna efter vägen till BB. Falskt. Sant. I norska Trondheim sker just nu ett ovanligt naturfenomen. Det är Trondheimsfjorden som dragit sig tillbaka mer än vanligt på grund av den ovanliga närheten till månen. Falskt. Falskt. Forskare har sett samband mellan smarta stora järnor primater och citrusfrukter. Förut trodde man att det sociala gjorde aporna smarta. Men det kan alltså vara frukten som gör det nu. Sant. Sant. Forskarna spår att temperaturen kommer stiga så mycket de kommande 150 åren att den sydvästra i Sverige inte längre kommer ha årstiden vinter. Falskt. Falskt. Hur kändes det? Åh, oh, eh, hyfsat bra. Jag chansen typ på två av dem. Men, Ökade pulsen? Ja, lite grann faktiskt. Speciellt där i slutet. Jag har väl inte samma fråga nu? Nej. Nej, det var det jag Då att jag bara... Då kan jag bara... Men det, det hade det varit bra för din del. Ja, det hade det. <laughs> du får helt egna frågor mm. som vi också komponerat och du svarar också sant eller falskt. Mm. Känner du dig redo på ja. det här? Ja. <laughs> Då kör vi igång. Framtiden är här, eller i alla fall i Asien. På restauranger runt om i landet är personalen utbytt mot robotar som tar betalt, ger personliga rekommendationer och serverar maten. Falskt. Sant. Barn som ensam leker har större möjligheter att bli sociala experter i senare livet. Sant. Falskt. Den ekologiska trenden verkar ha vänt. Jämfört med förra året sälls bland annat mindre ekologisk frukt. Falskt. Falskt. Efter att det globala klimatavtalet fastställdes i Paris under 2015 står det klart att Sverige är överlägset bäst i hela EU att följa direktiven. Sant. Sant. Köra bil under vatten. Det är snart verklighet i Australien. Det är en räls som går under vattnet som specialbilar då ska köra på utan problem. Sant. Falskt. Liberland är världens nyaste land och är inte större än 7 kvadratkilometer stort. Men sedan uppkomsten för två år sedan har en halv miljon medborgarsökningar kommit till presidenten. Falskt. Sant. Att sova i smutsiga sängkläder kan kännas lite äckligt. Men hud, eh, hudexperter menar att kroppen mår som bäst i sängen efter tre veckor. Falskt. Falskt. Det var det. Mm. Oj, jag fick några fel. Ja, du fick några rätt också. Ja, det mm. ska jag tänka positivt. Precis. Ja. Viktigt. bör vi gå igenom resultatet redan nu? Vill ni det? Vi kanske ska köra en liten resultatomgång när halva, nu är ja. halva tiden mm. gått ändå. Också. Det tycker jag. Så att eh, Amir har ju då en ledning på ja, Jag tror du räknar lite. åtta <laughs> poäng och Henny har tre. Woohoo. Ja. Det, ja. det, jag tror ändå att Henny har möjlighet att komma i kapsen. Ja kanske. Mm. Vi får se. Ja. det är spännande. Det blir det absolut. Där hörde vi alltså Sebastian Wik med Poured Away the Ocean här på PITFM studentradio 92.8. Ni lyssnar på Det borde du veta och det är jag som styr det här skeppet med min co-captain. Ja, Alexandra Örn som är domare denna dag. Jag borde sagt, kom jag på nu, att det var ett flyg som vi styrde och att jag hade dig som min fågel bredvid. Det hade ju varit väldigt fint, både lite så här. vad säger man? Svävande, vackert, dramatiskt Poetiskt skulle Poetiskt. jag vilja säga Det var ordet jag letade efter, tack, tack. Det borde jag ha vetat Det borde du ha vetat, detta ständiga skämt Som jag hatar i programmet Hur tycker ni att det känns Så här långt Ja, det känns Som, det, som jag trodde det skulle kännas Och det ja. är? Äh, inte alls nervöst För visste jag att jag inte kan så mycket Men kul Ja, det har, har kul i alla fall. Mm. Ja, men vad härligt. Ja. Mm. Nej, men kul från min sida också och eh, helt okej okay till. Jag trodde inte att jag skulle ha, komma så här långt med poängen. Men Henny ser lite farlig ut eh, bredvid mig. <laughs> du ser. Ja, nu är jag här på högspän. Ja, Vi har ju kategorin tv-serier och tv-program lite senare i programmet. Hur, mm. hur känner ni att ni är kunniga inom det? Det är där som man kammar hem mest poäng. Alltså, jag är väldigt okunnig när det gäller sånt. Jag kollar typ två serier och. TV-program? Nej, nej, jag är inte så kunnig. Vilka är det? Jag kollar typ Vänner Skam. Vänner och Skam. Ja, Vänner och Skam och sen TV-program då. Idolmello, typ sådana mm, saker. Mm. Ja, för jag kollade med serier förut, nu kollar jag inte lika mycket serier faktiskt. Men filmer kollar jag då och då faktiskt. Mm. Det är ju inte filmer som det här handlar om, tyvärr. Nej, just det, det var bara TV-serier nu alltså. <laughs> och TV-program. TV just det, det var så. Det var. Oy, shit. <laughs> jag tappar ringar Som vanligt, jag leker med den ofta. Brukar du tappa ringarna då? Ja, jag har faktiskt tappat bort, bort den i, vad var det, två månader tror jag. Sen Så. låg den under Englinas säng helt plötsligt. <laughs> helt plötsligt. Ja, hon skulle städa under sängen och bara, titta här, det är din ring. Ja, okej, okay, tack. Så det, ja. <laughs> Jag vet inte, jag ska fortsätta. Jag tycker att vi tar nästa segment. Ja, vi går ifrån snacket om ringar här och <laughs> över till nästa ja, segment som du använder som fint ord tror jag aldrig har använt förut. Men eh, det är Vem där? Och eh, det går då ut på att eh, vi har klippt ihop en serie med olika ljud som en viss logik då ska gestalta en känd person. Och när båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker då, alltså då säger man sitt namn. I, i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Och svarar man inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder så får man 2 poäng. Och efter, sek jag kan inte prata nu. efter 40 sekunder så är det en poäng. Mm, Förstår okay. ni? Mm, ja. Jag hänger med. Mm. Yes, så när ni vet vem det är, ropa ert namn och skriv ner. <hör> okay. Då frågar jag alltså vem där. Storleken på ett landparter kan variera från två till flera tusen deltagare. Varför kommer egentligen det här väldigt populära och unika svenska ordet fika, kan man fråga sig. Järnaberg, ja, mitt slår så hårt för dig. Amir. Henne också. Aha. Och när dörren, går igen. Tryck på gasen i botten. Och sen åker vi till Hammarbyhamnen där väntar en annan bil. Ja, vi ska vänta utanför bankerna som alltså är motorn igång 1430. Just det. Där så tonar det sista av Hassan som det är radioprogrammet hette ut. Jag är inte säker på det alltså <laughs> Amir svarade först Vad står det på lappen? står Björn Gustafsson Det är faktiskt fel Och Henny, vad svarade du? Jag vet inte alls, Christer Björkman det, det var närmare, mm. men det är tyvärr också fel, för vi var ju ute efter Christian Lok. Jaha, men oh. han sjunger ju till Karina Berg som är tillsammans med honom. Mm. Och det var det. Jag först tänkte på Christian Lok först då när han sjöng den. Sen tänkte jag, men varför har ni med så mycket mello jag. <laughs> vi, vi kan ju gå igenom från början. Mm. Det första som man hör är tonerna till en pampig låt och det är Estlands nationalsong. Mm. Christian Lok kommer från Estland. Mm. Så det är därför som det hörs. Sen så har man Stevie Wonder med Yesterday, Me, Yesterday You Yesterday, som är eh, hans talkshow som man hade på firan som heter Senkväll med Lok. Det är inte dit. Mm. Mm. Uh, sen så är det Ingvar Oldsberg som man hör. Uh, och det är för att uh, Christian Lok tar över på spåret efter. Uh, Ingvar mm. Sen så hör man Fredrik Lindström Och det är parhästen, domaren är på spårets uh, Och uh, vad är det? Man hör uh, Vad hör man mer? Det, man hör en Men det var Björn Gustafsson också ja. Ja. Ja. När han sjunger till Karina Berg Precis, och ja. det fortsätter ju precis Där Peter som har gjort den här Klipper mm. så är nästa uh, Värs uh, e, uh, Gör slut med Christian Lok, ja. bli mm, ihop med okay. mig Mm Eh, sen så hör man Hassan i radioprogrammet mm. och eh, Melodifestivalen som han ledde också mm. eh, 2011. Mm, men, men noll poäng blev det. <håg> ja, För er båda bra. där. Ja. Känner ni nu när ni hör ledtråden att ni hade kunnat det här egentligen? Jag känner att ja. jag hade kunnat. Alltså jag, jag stod ju Osäker. mellan Christian Börkman och, eh, Börkman och Christian Börkman. Eh, jag heter han Christian. Christian, ah, okay. och Christian Ja, och det var när den där låten kom jag tänkte direkt men sen tänkte jag ni hade annat mell och då förstod ja, jag. Ja, det var lite mm. Det är svårt, lite oh. svårt ja. mm. det Är ju så det ska. Vara. Ah. Ja. Men ja, det, det blev noll poäng till er mm. båda. Ja. Tyvärr. Tyvärr ja. Men det finns ju faktiskt en, ju en del kvar där mm. ni kan samla poäng som vi ska gå över på nu. Yes, och då ska jag spela den här. Lightning Round! Yay! <laughs> det är bra. Uh, ja, då förklarar jag vad som händer här, Alexandra. Ja, och i det här avsnittet Lightning Round så är det då serier och tv-program. Uh, och uh, ja, här gäller det Johan kommer då att säga en fråga. Och det gäller att man ropar sitt namn och har rätt svar. Och har man fel så går chansen över till motståndaren att svara. Okej. Okay. Okay. Så inga minuspoäng eller något sånt. Nej. Så chansa och gissa. Det har okay, ni nu. ingenting att Förlora på mm. eh, Känner ni er redo Ja Då så tar jag och eh, drar i Vänta, jag behöver tänka efter nu eh, Precis, vi kör igång Vad heter serien som ni nu kommer lyssna på? Får jag? Hej nu Får jag gissa fel? Jag. Helt fel, alltså jag gissar bara urskyarna. Game of Thrones. Game of Thrones är fel. Ja. Och då är det alltså jag. Ja, har du en gissning? Åh, jag, alltså jag känner igen den så otroligt mycket. Um. Alltså, den till en serie. Ja. T Tiden slut. Ja. Mm, rätt svar var då House of Cards. Okej. Okay. I den svenska tv-serien Rederiet kan man se Per Moberg som nu kanske är mer känd för sin matlagning. Vad heter hans nuvarande matlagningsprogram? <här> <Hey>, Henny! <här> Middagsgäster. Det är fel. <här> Vad blir för mat drar ni igång igen? Det är rätt. Va? Oh my gosh. Det det inte. <laughs> Vilket yrke hade karaktären Walter White i serien Breaking Bad innan han började sin karriär som tillverkare? Amir. Chirurg. Mm. Fel. Men, Jag bara. Nj, läkare. Fel. Rätt svar är kemilärare. I den amerikanska serien Law and Order Special Victims Unit spelas karaktären Odafine Tutala av en känd amerikansk rappare och författare. Vad heter han? Oj, eh, okej, okay, vildgissning igen då. Amir, mm. Eminem. Fel. Jag vet inte, jag kan inte. Kan det någon det? 50 cent. Nej. Nej, rätt svar Ice Tea. Ah. Mm. Hur många säsonger finns det av den svenska serien Skilda världar? Är ni oh. sju kanske? Fel. Mm. Amir, mm. Eh, sex. Rätt. <laughs> Vad heter skådespelaren som spelar mamman Lena i serien Svensson, Svensson? Oj. Henny. Eh, äh, ah. Gustav, jag vet inte. Nej, jag kan inte vidare. Jag vet faktiskt inte heller, men jag tar Björn Andersson. Mamma? <laughs> ja, var det mamma? Det, det var fel. Eh, rätt svar var Susanne Reuters. Oj då, ja. Mamma Lena spelas av Gustav. Kan vara sant. Det är inte helt omöjligt. Men... Nej, det är, det är inte omöjligt. Mm. Mm. Mm. Men det, det var det inte i det här fallet. Det var så santy. Mm. Uh, Adam Savage och Jamie Heineman var programledare till ett australiensiskt TV-program som spelades in i USA som går ut på att testa olika myter. Vad heter programmet? Uh, uh, Henry. Mitt bata, Rätt, <laughs> Mitt Busters. fint Ett svar i alla fall Det brittiska motorprogrammet Top Gear Använde sig av en anonym bilförare Under namnet The Stig Han avslöjade sig själv i en självbiografi Efter säsong två av programmet Vem var The Stig? Oj, det har jag ingen aning om faktiskt. Nej Vi, <laughs> jag vet, jag vi vet passar inte. på det ah, ja. Rätt svar är Perry McCarthy Den var svår Programmet Antikrundan har sänts sedan 1989. Men var kom programidén ifrån från början? Alltså från vem? Från vilket land? Från vilket land? Eh, Amir? Eh, Grekland? Fel. Äh, äh, England. England är rätt. Mm. Oh. <laughs> ja. Visste du vi det eller är du vi. Jag visste för att jag vet att det finns. Jag har sett. Ja, mm. cool. uh, serien Game of Thrones slog rekord i antalet vunna Emmy's 2016. Hur många vann de? 12. Fel. Amir, 7. Fel. Rätt svar är 38. Oj. <laughs> vad heter serien där huvudkaraktären är kriminaltekniker på dagen men seriebördare på natten? Oj. Kan du ställa en till? Vad heter uh, serien där huvudkaraktären är kriminaltekniker på dagen? Men serien seriemördare på natten Henny oh. kanske, jag vet how, how to make a murder eller något Fel Och okay. eh, oh, Vad heter den där serien? Shit, jag kom inte på den, pass Rätt svar är Dexter ah. mm -hmm. Vilken ah. dansk skådespelare spelade rollen som Hannibal Lecter i serien Hannibal? Oj Nej, Jag är pass. så dålig på sånt där skådespelare så i sådana där som jag inte sett Pass eh, Rätt svar är Mats Mikkelsen Mm. Och här så kommer en fråga Som jag hoppas att ni kan Den norska serien Skam handlar varje säsong Om en viss karaktär Vem handlade den senaste? Isaac. <laughs> var ju redo att se sitt man Jag är lite rädd <laughs> Vad heter tv-programmet Lätt av Anders Lundin Där svenska amerikaner kommer till Sverige För att uppleva det land där det har sina rätter? Eh, uh, Vänta uh, Allt för Sverige Rätt mm. Uff. Uh, nu så kommer en uh, fråga. <laughs> Det har väl alltid varit. I pyamas, de Bananer i pyjamas var ett populärt barnprogram på 90-talet. Från Bananer vilket land kommer tv-serien? Är ni? Amir. Sverige. Fel. Finland. Fel. Rätt svar är Australien. Aha. Mm. Och uh, sista frågan. Vilken delstad ligger den fiktiva staden South Park? Är ni? Uh. Eh, Washington. Fel. Eh, Amira. Eh, oj, vad ska vi ta då? New York. Fel. Rätt svar är Colorado. Och nu så krävs det att du räknar ihop lite snabbt här, Alexandra. För det är ungefär en minut kvar av programmet. Men vi kan fråga så här, var är någonting som ni kände att ni borde kunnat? Vi kan börja med Amir. Oj, eh, kanske den här South Park kan jag tänka. Men mm. tycker jag borde kunna. Ja, jag känner allt. Typ. <laughs> allt gick inte kunde. Men du kunde ju skam. Ah. Det var ju det, det viktigaste. <laughs> jag är jättenöjd över att 10 kr den det här. Ja, 10 kr. Mm. Det var lite ah. oväntat. Mm. Lite oväntat där du bara hade det som allmänbildning. Ja, mm. <laughs> mm. det var bra. Att dyka upp från matlagningen tror jag du skulle sätta där faktiskt. Äh, nej, nej. Men, det, är, det är din grej, <laughs> Annie. Alexandra, ta oss igenom hur resultatet blev som det blev. Ja, först hade vi då vart vi på väg och där tog Amir tre poäng och Henny tog ingen. Sen så körde vi ju nyhetsquizet där Amir tog fem poäng och Henny tog tre vi hade sedan Vem där, där ingen gissar rätt. Och avslutningsvis Lightning Round, där Amir tog två poäng och Henny fyra. Så resultatet blev tio till Amir och sju till Henny. Oh, bra gjort Det är bra, bra Amir. Jag, jag tror inte mm. ni var sämst. Vad var va, va, det? Är så alltså. Nej. Jag det var ett sämre resultat alltså. Men nu måste jag avbryta här igen för att Nej, säga det. tack och hej. Ja. Vi hörs nästa torsdag. Tack så tack. mycket. Hej. I <tryk>